بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم جل جلال دين الله انزل جل جلاله وفلندروي متقدمين ديما فالا كركوم لواداتا بكيمه الله تشوفين محمد صلى الله عليه وسلم مي فاميلنا دي مشوكت dhe gjithëta që ndi e ki në rrungën e tyre dhe rrindin në fundë të kësaj botë. Të nërodhe zërbe sëmëtar, edhe sëtë në këtë ditë të bekuar ditë gjumaja, në këtë piesë para e zanit, do të marrim një thenjit menqër, do të frimëzojme nga një përvoj interesantë dhe këshilë, që Omeri, radiallahu të alanhu, ja dha djalët e tij. Do thotë do jemi edhe sot së bashku me Omerin radhiyallahu ta'al anhu, sikur që kemi qenë disa xhuma më radh. Dhe ky njëri i madh meriton që të shohrohen me të. Për shkak të thëllësisë së dijes që e ka pas e për shkak të devshmërisë e kontributit madh që e ka dhënë, meriton që fjalët e tim të vërtet të jenë pjesë e besidëtëve tonë, pjesë, e nejeve tonë, e kështu më rrath. Kemi përmendur se njerëzit përfitojnë nga njëri tjetëri. Njerëzit janë të tilë nga në të dëshunëri e tyre që marrin për njëri tjetërit. Do në marrin për njëri tjetërit. Edhe disponimin jonë ndikohet nga njëri tjetëri. Ka njëri që të mërzitë. Do të sprong, çdo njeri që disponon atë gjzëm, ka njëri i cili të mëson, ka njëri që të çorton, ka njëri në formë ndryshme. Ne ndikohemi nga një tjetri. Andaj, ndryjë duhet të shikuar se në aspektin e dijes, në aspektin e mësimeve edukatos për të kujt po ndikohet? Kush po ndikon ti? Kush po lën gjurmë te ti në aspektin e diturisë? kush pëllën gjurën të ti në aspekt në edukatës, silës, moralit e tjera. E Omeri, rrëdjallahu të alë anëhu, ka dhe në kshilat shumë ta. Aja që të të marim sotë, që kështë e përmend, dhe është një kshilë që Omeri edhe djallit vetë. Edhe këtë ka qenë një zakonçme nërmale të nërëzën të kaluarën, po edhe sotë ndodhë për shumë nërëzën të kaluarën, kur njerëzit më djetër baba, apo gjyshe, e ka ull djallin e ti, apo nipin e ti, edhe e ka mësu. Ndështë nuk ka pas mësime me mësu atë që ka e mërë në shkollë, në një shkens, se nështë s'ka pas atë zë vëzë shkollë. Por e që ka dhonë është për oja jetës, mësime, të edukatës, moralit, për nëjgjim nga dvjetëri tanë, Fjall është urta, është kuptim pëllote, sa so që dështëta gjatër shkollimit që kemi kalu si kemi gjithat të fjallë. Pse? Nuk janë të gjitha fjallet e shkruar libra të nërëzër. Nuk është krejt libra e shkrume. Ka e dzëra që janë të trasmetuara, gujë mas gujë. Njerëzit ja kanë thonë, birë jemë, mojën mangë të që po të thëmë. Edhe një metë të një mas... Ndoshta disa porosie e dëshillat si këna marr për imë, i, i këna marr për hajgara. Ai se çka dynky plak. Po pastaj diku na ka dal për imë, çka ashtu një sikurse e ka thonë. E ku e di ti ai? S'ka çka më ditë, e ka provuai vet, ka kaluar ne për të. Prandaj porositë, dëshillat e njerëzve të mëj janë më rëndsi. Po është më rëndsi që ne të ndërrojmë bazën. Ti kushtime mëndje, edukatës, e porosive që uajapim, gjeneratorave që vinën pas neve, të rinjve Miveton e kështim rradh. Më di çfaru dhë me njëk, më di kë do të më nguh, më di çka më bë. Prandaj Jakubi alayhis salam, te kanë bërë i madh para se më vdek në shtratin e vdekjes, i kam lidh djemtë e tij. I kam lidh djemtë ti. e tij e i ka thonë: Ma ta'buduna min ba'di. Kë keni më aduru pas meje. Kus këmë e konë zotë juvë? U dhe në kujtë këni me njekë masmeja? Sa im konë gjallë, jo ku më ka zupë? Nëse shka ju ne, shka bani jo? Ata e në përqysh me një fjallë, Na abudhu ilaheke, o ilahe abaike, Na këna me adhuru qatë zët që e ka adhuru ti, Allahum. Edhe zotën e gjëshurëve tanë, Na këna mes në rrugën e të parve, Së të lkunim, asë dëjënët asë majtë. O që cu zamra e Jakubit ale i Saumë, konfirmim përfëndimtar se misioni ti edukativ ta është më veç, po, japë frytet e veta, po japë rëzultatet. Dhe o dha, këshilin e përfamshme, edhe Ibrahim e al-Islam, bivet vet, edhe Jakube e al-Islam, ku një tha, mos sa dorën jaskën posa laud, edhe mos leoni që të zëvdekja ndryshë për vetë se musliman, në shruar Allah të barë këtala. Të ndërdozër, Jete i ka këthesët e shumëta. Jete ka shumë këthesa. Ka mësini riu në mëngjes zgjohet i shëndosh, po akshomje në zë një smutë. Ka mësini riu në mëngjes zgjohet i varfër, po akshomje e zë i pasër, ose e kunder ta. Edhe ka mësini riu në mëngjes zgjohet besimtaro, përsi mas mire, po kur del dikun më në shëshmija, dikun i kapët e dilim, edhe e len besimin e ti zotë në rojtë. Prandaj, Do të na pas kujdes si puna vjen fune. Allahu xhelleu wa ala tha: "Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamuutunna illa wa antum muslimun." O ju që keni besuar, që o ju që keni besuar. Allahu më këtë këshilloi po i drejtohet kujt? Besimtarëve. O ju që keni besuar, keni frik Allahun. Ruajuni nga dënimi i Allahut dhe mos ju zëvdek ja ndryshë përveçse besimtarët. Musliman. që ka fillimin e ka, ojo që keni besuar, e funin, mësë zëvdike pasi besimtar, pëse e zota ka mundësi këta që janë besimtar, mësë minëzun vdike besimtar, ka mundësi Allah unë arrujt, pra një dujme pas kujtës, me rujt imanën e ti, me rujt fejnën e ti, në edhim nga edhe historia, edhe të musliman me herëshëm, po edhe të parë vëtanë këtu, me që njështë në kuhrat e sistemeve komuniste, sistemet sistemet e egër anti-jerzor. Sa e kanë paguë njerzit çmimin e fes. Me axhur Ramadanin e me fal namazën, por e kanë paguë çmimin. E kanë marrë edhe ka dashur Allahu çataj nëse bebi që na jena lind tut japën. Prandaj Zoti i shpëlbelft këta ata që kanë sakrifikuar, kanë kontribuar, xhamate, kur do të qofshëm për në vazhdu drita e fes, me ndriquë edhe matutin zemërat tona. Andaj, dohët me përcil, dohët me përcil e manetin, dohët me përcil përësin, e këtë përësia përcil e dhe Omeri, radiallahu ta'ala anëhum, i cili, gjallit dhe të i thakë shto, o birë jam, o si kebi takë vëllah, birë jam, unë ty pëtë përësis, pëtë shilaj, që, ti a ja kesh frikën zotit, ti ruhesh denimit Allahut ku do që tjesh, ruju ruju le tjetë ja gjithë mon me steje edhe denimit Allahut gjithë një penges, atë penges kur mëse presh, mëse rëna atë vi kur mëse shkel duhet një të në me pos vijat në rëzër gjithë kun ka vijat gjithë kush i ka do vijat Ja ja përca këtëna i vetës vetë, ja ja përca këtën familje vetë, ja shteti me legjë, s'ka qara pa vija. Andaj njëtë me pas vija njëtë njët një në ti, që si kala në kur, edhe në nën kodrë të besimit tonë, në launit, kena vija tona, si shkelim të vija. Nuk i shkelim. Andaj omeni për i thëtë djallit vetë, birë jam, ku i desu për vijatë, e mos i shkeli. E mos i kala. Do të minjo vijatë, minjo k Nëse, për shumë në nëzër, njëri nuk i din kufit të venit vetë. E edhe të kalan kufinin, qashtu osime e kalu pe në qytin në qytatë, qabohat? E kapin, e lidhin, dyshuin të, që është i kalan kufinin pa pasaporte, pa leje, pa... Keshkill vigen? Po si bunën kutë kuj kurgjë, në balë, venë pësik e kalu vigen kipo. Do në do të me vigen në kërtu, ko vigen. Ose për shemb, shtëpia e dikujt, pragu i shtrisë është hija. Për me kaluar vi dit duhet me marr leje. Me si ngroën derë me thirr telefon, me marr leje. S'u dish prituaj çështë vetë po ta cek me jona. Jo, ka dalë rën se ka viet, apo. Andaj gjithmonë du mi kuptu viat. Dhe për këtë arsye Omer i tha jonezat bir jam. Kë shuri via të mirë. Kë shuri via të mirë. Sa si ti kanë viën përplasë dikun. Dikun kimorok. Se vijet jë në vendosë për me e lehëcu qërkullimin e njerëzve. Nëse e këllen vijen, e prish, rëzikon të vetën, rëzikon tjerdhë. Por është i e madhe. Pasë a i tha, Fa kahu, Nga sa a i cili ka dhe vëzshmëri, a i cili, po shprejnë e kështut me këtë shemullën që përmana, a i cili i ruan vijatë, Allahu Gjelle Gjellalu hu e ruën Në atë. Nën ti mundu më urujtë, po nga një herë e mundu nukon pak marë sirë, zdukun vijat mirë. Nga një herë tërheqja me dalë ka vijat nukon e fuqishme, joshja, interesi, knetësia. A më nëse e ke ponsë dertë me konë bërna vijave, trunë Allahot dhe barakotar. E dhe ata që do të me të mashtru ka herë, me të i bodovija falcë, trunë Allahot mësënë, nga saj që i druhet Allahot dhe ajë që lidhët me Allahën, Allahën bronë, Allahën arunë, edhe Allahën mi aftanë, kundër gjithë do rëziko, kundër gjithë do probleme, që mund të shfaqë njëtë në ti. Ndhe shikohë më njërë dhe Allah të alanohë, gjohë në ti e parësit me qka? Me pasë kudisë për vija, para dhe dyta, jepë kuraja, jepë gudzim, etës pa utranë, etës gudzim shumë në rrugën e Zotit, nga se nëse ti e rrugën Zotin, Allah Nëse ti rruan vijat e Zotit, të rruan Allahu jetën, të rruan Allahu pasurin, të rruan Allahu familjen, e kështu më nga. Ma të rruj vijat, të i mështë këll vijat. Që është të i tha, pejgamberi e sa më dhe ibn Abbasit, kjo këshilë u këni njërë. Pejgamberi e sa më dhe ibn Abbasit, u këni voglë, njësikur se o meni djallit vetë. Këta e kanë morë këtë për pejgamberi dhe lehisënë, Ihfadhillaha, jahfadhka. Rruje Allahun, të runë Allahut ti. Qishë në rrujtë Allahun? Allahun s'ke në në në rrujtë. Po rruje ferë në zëtë, rruje ku fitë Allahut, rruje vijat, mos i shkel, Allahut rrujnë ti. Në gjdo aspekt, në pasuri, në fitim të pasuris, rruje vijat, mos i kalë vijat, të runë Allahut pasurin. Epo? Në gjdo sen teter, rruje vijat, që aty ku të katë Allahut, dhe levala me eqë, që aty eqë Allahu gjellera të runë pasaj, se kërsa është, edhe jetën, edhe shëndjetin, edhe familjen, edhe pasujnë, edhe gjithë gjithë të thërë. Brunë Allahu të barë këtanë. Pasaj ka më meri, dijalit vetë, wa men akradahu gjëzahë. Edhe kush, edhe kush japë Allahot bërqë, Allahu është shumë fërshja këthanë. Qyshë mundu na me, me dhunë Allahot bërqë? Allahu nuk varfënohët, e asë nuk bjenë situatë kur që kanë nevoj për neve, ga se Allahu Gjellë Gjellalu nuk kanë nevoj fare për neve, aja është që të gjithë kanë nevoj për te, e aja nuk kanë nevoj për asken, kjo është Allahu Gjellalu. E qëka i bjenë midën Allahu të bërqë? Shqe ka të nërua dhe zërë, sa bukur Allahu Gjellalu në ka inkurajuar, në ka motivuar që timi bujarë, timi dërëdhënës. Gjdo kontribut, gjdo bëmirë që ti e jepë, e bënë, Allahu nuk po e trajton vëtë si vejë për të mirë, se va për ki jo, po po e trajton si barqë i ti nda i tihe, që ta këthen shumë feshë. Në më thonë, Allahu thot në Kurën, men dhe në në dhi, ju këridu Allahë kërë dhenë hasënën, fe ju dha i fëhu lehu adha afën këthira. Kush është taj që jepë Allahu të barqë, e Allahu t'jakë thënë burqin shumë fesh, shumë fesh. Nëse ti një mund një dvarëfërë, Allahu e konsiderën këtë vejë për të mirë, ndaj këti dvarëfër që eke bërë. Bon. Indihman familjarë vëtu, indihman dhe një timi, indihman dhe një projektit mirë, dhe një gjamië, indihman dhe një prunë të harët, dhe një shkullimit din zanë si një mundë. Në këtë ndimë që ti pa e banë këtë formë, Allah nuk pa e trejton vetë si punë e mirë. Apo, kjo është punë e mirë po? Po, Allah nuk pa e trejton si punë e mirë. Po, pa e trejton si që ka? Barqë së ta tako me takëti. Allah së tako barqë. Po, parma inkurajunjeve. Andaj, njëtë pejgamberi s.a.s. është në najme shukët e ti, edhe, Po zbret që kja jetë që jetë që jetë që jetë kja kush pja jetë pja latë borç e latë gjithë shumë feshë. E në shoki pejgamebele a shemë tha e ju këridu në rabbuna oj dërgore latë që shë zotë i jonë zotë i jonë pëllip borç për jeneve? No në që ka që e bukur që jetë kjo puna? Jë. Këthon një këpsh të ka pas në, në pozitë shumë të fëvërshme. Kë jetë shumë hurme në atë ku kë shumë e që morë. Këthon njerë rasurë Allah krejt kuft ndrugzot. Çka pja kuj në dush, doja fukarave yetimeve, kështu më thonë, unë pja dhuallllahut bërç. Meni ajeta. Sa kush është ai që ka hub në drejtë me Zotin? Kush është ai që nuk jua ka përmbushur Allahu premtimin? S'ka asnjëri. As dhunjo, elë në moha ahiret kur vani shpërblimet e kompenzimit e kështu më thonë. Andaj o merri paimsan, sheh haç faksilla. Paimsan me pasvia një jetë e para. Për e mësëm e kun i gudzim shumë, edhe në Allah në mështetër, për e mësëm e kun bujarë. Dhe pas e që ka për i thëtë, u e men shëkera zadeh. Për i thëtë, e aji qëli falenderan, Allahu jashtar. Bëhu falenderuas. Mësuan ka, mësvajta, por faldre Allah në për atë që ka ki jetën. Në hamdurillah. Elhamdulillah. Të dëgjoj. Më këtë më duhet të më përmbyll këtë këshillë sot, se ka kujazanit. Ojë, më duhet të them një hadith për me përmbyll në fundom. Sot njerëzit elhamdulla ka shumë begati, ka shumë mirësie. Hamdola që janë Zoti i shtoftë në dashë beraqetin tëu. Pse jo? Hamdallah që tash i kemi punë më mirë se përpara. Alhamdulillah. Ata që kanë vështirësi, kanë probleme, Zoti u përmirsov gjendjen. Në i shtoftë Allah mirësitë begatin, kjo është e kërkuar. Mirë, po, në bastë të kësaj, tash, po ndodhë jorë nërë që, po e gjejmë vecin se begatit e shumë ta në kanë lasdru kapak, në kanë lasdu kapak. Edhe këna bo një farëdoj vërsi e nga këto begati, së në peparamendu mjetin për ato. Jeta banë për ato. Po shu që që, që jenë, e më bëmë më smekon dhe, dhe begati, qëka me bo? E cëmë tu, tjernojmë, a ma i në lidhë me të shumë, dhe edhe po e konsilurujnë vetën si në sprovë, në fatkecije, Allahu hajre bofte, pse? Po mungujnë do lukë se ka njëra vërë. Vë. Merë në këtë hadith, bazë njëtë. Qëtë hadith që përdo më johë thonë, bazë njëtë. Gjdo dhe qëtë hadith, me nëje. Gjdo dhe dhe me këtë hadith, jeta. ka thonë pejgamberi sallallahu alesallahu alesallahu alesallahu alesallahu alesallahu alesallahu alesallahu alesallahu alesallahu alesallahu alesallahu alesallahu alesallahu al Muafen fi gjesedihi, wa lehu kutu jëmihi, fa ke enne ma hizat lehu dhënja bi hadhafiria. Pekamesëm ka thonë, ajtë që kur zhjojt në sabah, është i sigur dhe shpinë ti. I sigur, s'ka armik që e ar kërsënën, s'ka hasmni medikan dhe lërë shumë, i sigur dhe shpinë vetë, i shëndosh në trupin e vetë, edhe e ka ushqimin asoj dite me hongër, sa që kjo njëri ka punë si mjabë kejtë dënjonë, qëka që? A më kurqo është saba, jo përsët, po sëtë e tremuj ki me hongër, e pasaj të ushë, e mas tremuj e qëka bojim, mos i qa me ta tjeni hera përë, se Allahu e din që shishton punë të i bëm punë, na du në punu, mi pas punë të vazhdimisht mirë, pse ju, për të ardhman, por ju me kunë pengit të ardhmas, pëse që, Po e kuptëm dëllimin, apo duhet me punu për të ardhman, për thmit, për nipat, për qëka të munëm, se jo, por jo me ku në pengit të ardhmas, e duke qenë pengit të ardhmas, mos me shju të tashman, mos me shju bukërit e begative, po, po, mirë i kemë sot, po ta në që bujmë knaxu sot, e në ambrinë, për puna për të ardhman, pas ta i knaxu me atë që ka që u zotët e bare kohë tale. Onda i ushqimi, shëndeti, siguria, Jemi begadit mëmoya, ku shikoj i lumjej, alhamdulillah. Tjerat pastaj, qan Allahu te barekotala, diku ti që në lau të barë qëtë më shom, e diku ti më pak, diku ti jap diçka, e diku ti më rishka, kur kush që dënyon s'ka pas skor, kur kush sa që ka qenë pas, i ka munguar diçka. Po më ranësimos më na mungo besimi në mungu Zotin, e dëvetshmëria në Allah te barekotala, e atë që fitojmë tekim halal, e të jemi faqebar, e të jemi të sjellshëm të kujdessum, e bashkëpunitor me njëri tjetrin, e dordhën e se bujor. Kjo është jeta e mirë e njeriu. Të tjerat pastaj, çka të mrim elhamdullah, çka të mrim në kompasrallahu në prirësinë e xhenetit, Allahu na dha shtënë mësofte. Kjo është porosia mehet rëllah taala, në të cilën thosë që e dha djalit vet, ka një pjesë të shtuar tek kësaj porosie, por beso që porositë mjoftojnë me kaç. Allahu na uzoft në rrugën e drejtë, na ruti Allah fëmijën ton, rinin ton, na bërit Allah nga çdo ligësi e nga çdo e keqje, na boftë Allah shambuzmir, edhe utrofyes në rrugën e drejtë. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katheeran